Bona tarda tothom en aquesta gèlida i prescivarien tarda de dimecres. No sé si algú de vosaltres encara no té gorro o guants, però si no és així, teniu una horeta ben maca per sortir al carrer i corre cuita a buscar-ne un perquè s'espera una de bona partida aquest cap vespre. Deixant el fred de banda i l'onada de fred, que ens afectarà d'aquí no res, segurament molts dels que ens esteu escoltant us heu adonat de la dramàtica xifra amb què hem començat aquest any 2012. Estem parlant de les persones mortes a Catalunya des del dia 1 de gener. En tot el mes passat, un total de 10 morts, sin dels quals són dones víctimes de la violència de gènere a Catalunya, un sisè, el presumpte assassí d'una de les víctimes, que es va decidir acabar llençant pel forat de l'escala de casa, el setè, un home que aquest mateix dilluns va aparèixer mort a casa seva després d'una baralla amb un company, i els tres restants, dos avis i la seva neta, que van aparèixer morts a casa seva. Les xifres garrifes, sobretot, deixen de banda l'eventualitat dels morts per baralles si ens centrem en les dades de la violència de gènere, que en tan sols un mes s'ha cobrat tantes víctimes. Potser serà la crisi econòmica o el context en què ens trobem o simplement els entesos entre parelles que acaben amb una tragèdia on els principals afectats, recordem-ho, són els més petits de casa. Cal estar en alerta en tot moment, sobretot aquelles dones que, per por, no avisen a temps, però també a tota la ciutadania que no ha de deixar passar ni un minut més aquesta sangnia que cada cop ens fa més pobres com a societat. Ràdio Metropol. Tindrà la paraula Albert Segura. I moment de viatjar fins a Tona per parlar amb en Sergi Calle Sergi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Emprenyat encara amb el tancament de Megapload? No, jo, jo estic com... no sé, estic, estic habituant a l'ordre lo, lo mundial. A l'ordre lo mundial, o sigui, ens estem habituant un altre cop al P2P, eh? Sí, però és que vull dir, jo, no, jo considero que no ens podem queixar. Vull dir, tenen dret, i tenen raó, la gent que els ha tancat. És il·legal, però que nosaltres ja. vivíem aquí aprofitant-nos... I ara, clar, la gent està emprenyada, hi ha gent que vol vendre allò com una, una croada contra les llibertats, que no sé què. Perdona, quina llibertat? Estàs piratejant. No sé sí, puc, sí. Però bé, clar, bé, a mi m'emprenya, perquè jo era un, un gran usuari, però, no, prova no no, no, no... És a dir, a nivell d'usuari sí que estem emprenyats, però a nivell lògic, si s'imposa la lògica... <laughs> a, nivell, a nivell mental. A nivell mental, sí, sí. Però bé, és una opinió. Avui, bueno, el 2012 serà conegut, potser és això, eh, el canvi aquest sí, que, sí, que diuen sí, els incas, sí, les maies. Els maies ja ho veure, ja s'acabaria amb el Megapload. S'acaba el Megapload, era això. Oh, i, I van tancar. I van, I van tancar. En fi, quan el deixin sortir ja, ja l'anirem a veure. Eh, Sergi, volies parlar de coses tecnològiques, que és el motiu de ser de, de la teva presència en aquest programa aquesta temporada, uh -huh. eh, tot i que hem parlat de tot amb tu, però en fi, sí, aquest sí, cop sí, tornem sí. una mica a l'origen que són les tecnologies. Sí, um, bé, bueno, he preparat una sèrie d'apunts, de, de, de coses, mm. que estan ara aquí a l'ambient. Sí. Una relacionada amb Megabloat, que és... no està gaire clar, eh? perquè fins, fins fa poc es deia que dijous i demà Sí. Començarien a eliminar els arxius de Megoblot que ara estan allò sota segreix judicial o com li vulguis dir, no? Sí, que tancats. O sigui, encara estan allà, no? Sí, o sigui, encara... estan allà però no les podes ver. És lloc que les pel·lícules, no? Hi ha algú que salta dins d'un edifici i per robar una cosa que... Doncs és... encara hi pot haver hi algú que vagi allà amb un pendrive i s'emporti la quarta temporada de Mad Men, no? Per exemple. La teva temporada. Estaria molt bé. Doncs diuen que dijous començaria a eliminar, però això ho van dir l'altre dia. Sí. però últimament quan hi ha hagut queixes recordeu-vos que hi ha gent que ha fet queixes formals, que té uns arxius allà que no vol que els elimineu i sembla que s'esperaran una mica però... Així estem parlant de gent que ho ha pujat amb tots els permisos legals ha -ha -ha Sí, hagut sí, si o, o, o, sigui, o sigui, va fer servir Megavlog pel seu eh, servei original, que no és res més que amagatzemar coses uh -huh. L'únic problema és que d'allò se'n va fer un ús però volent. Un magatzematge fraudulents, com si tu emmagatzemes droga en un contenidor, no? Evidentment, si tu emmagatzemes peces de roba que has fet tu, no tens cap problema. Però si t'estàs fent servir per un d'allò, doncs un magatzem ilegal. A veure què és el guapo de dir, oiga, senyor policia, que esta droga és mía. Perdona, jo he pagat un alquiler por este. Jo he pagat per ella, eh. Estaria molt bé. Home, fa poc, no fa massa, vaig llegir allò, el web aquest de Felicito, fill. Sí. Algú, algú, un incompetent que va a denunciar a un tio que, bueno, sucre en lloc de cocaïna. Molt bé. I senyor Guàrdia, senyor Guàrdia va dir, escolta, <laughs> ves-te'n, sisplau. Ai, que és molt bo, tio. Sí, sí, sí. És de ser inútil. Ben fi, doncs això aplicat a les noves tecnologies. Bé. Funciona igual, no hi ha cap diferència. A uh -huh. uh, part d'això, o sigui, tenim un parell de dies per recu intentar recuperar el que tinguem a Megoblog sí. i tenim dos anys de vida per uh, XP. Uh -huh. Tot i això és entre cometres. O sigui, Windows ha anunciat que d'aquí uns dos anys, aproximadament, deixarà de, de cobrir a nivell de, de, de programari i d'actualitzacions i tot plegat el Windows XP que és la versió més peta o sigui que més es, és el sistema operatiu més implantat al món mm. sí, I, i què vol dir això? És a dir, la gent que tingui ara mateix l'XP ha de migrar cap al buit? Pla, o el, quan... que, el que estan dient és no espereu que surti el buit perquè potser no estareu a temps passeu-vos ja a Vista o a Set directament mm. mm. estan venent aquesta, aquesta filosofia que si realment volen estar allò al dia que no es prenen l'última hora no, um, no explotarà l'ordinador ni res? Si no, jo, de, no... Fet, de fet jo estic uh, a la feina hi ha un ordinador el que treballo habitualment no són sí. tots, però un el que treballo no és ni XP, és un Windows 2000 server mm, Molt bé i encara tiro amb allò bueno. no hi puc instal·lar el Chrome però hi puc instal·lar determinats programes i vaig fent vaig fent. I, i és la això. qüestió és que, que no un del pànic però eh, penseu això, que que fins ara anàvem a aguantar no, no m'agrada el Vista, no m'agrada el Set, no, no sé què doncs que l'XP tenen la, la, la, la voluntat de anar lo liquidant no només, és... no, no només Windows a nivell d'actualitzacions sinó altres empreses, evidentment mm. eh, això que dic, jo, jo ara no puc instal·lar un, un Chrome dins d'un Windows 2000 doncs d'aquí poc la, la, la versió que sigui de, de Chrome o del de, que li vulguis dir potser no la podré instal·lar en un XP encara que tingui la RAM i tot això que convé, no? però ja. serà un senyor operatiu que no, obsolet en fi, així estem, bàsicament això es tracta de, de potenciar Windows 7 clar, sí, clar, però, però no ho sé, en parlarem clar, però ja de per si el Windows 7 així com el Vista no, el Windows 7 ha donat molt bons resultats i la gent se n'ha fet bona crítica mm -hmm. sí, clar, és l'estan venent com el, el successor ideològic o com li vulguis dir, de l'XP no? o sigui, no, si t'agrada l'XP t'agradarà Windows 7 no pateixis, si tu ho passa jo no trobo res allà, a algun usuari ja amb un d'allò, dic, no en tinc res del 7, dius? del 7, del 7 no, funciona prou bé, eh? no, però bé, bueno, suposo que és allò d'adaptació jo casa tinc vista, he sobreviscut no ha passat mm. res volent i vaig fent, i dic, cap problema ara falta veure el 8 perquè diuen que serà un, un canvi tan radical que anirem una mica perduts jo crec que serà un canvi tan radical que em passaré a, a Linux segurament és que si no tens una pantalla tàctil crec que tampoc no és massa útil el Windows 8 però, però en fi un dia podríem parlar detingudament de com funciona el Windows 8 perquè deu estar a punt, a punt de sortir al mercat ja no crec que trigui massa, massa més home jo no ho sé, si, si la notícia aquesta diu que no s'espera el 8 potser espera que encara falta teòricament havia de sortir ja, al 2012 però... va, ja, ja ho mirarem, va, fem un, sí. un link d'aquells ja farem un altre un servei d'aquests apunts i repassarem aquest tema molt bé, molt bé un altre tema que, que ha sonat molt aquests dies és el tema de la censura a Twitter. Uh -huh. No sé si bueno, va ser trending topic el dia abans, eh, el que va ser dissabte passat, era el dia de no a la censura, per tant, de gent que ningú twittegés. I em fa gràcia perquè eh, si, si censura a Twitter es va convertir en trending topic, vol dir que la ja. gent no va seguir la censura. Eh, bueno, no va seguir el boicot. No, Algú no va entendre. Algú no va fer les coses bé. Ah, jo veien menys va ser boicot perquè ho trobo una tonteria. O sí, sigui, el el tema és que Google, ai Google, aquí, aquí la segona notícia. Twitter va anunciar que en determinats països, com per exemple Tailandia, per exemple Tailandia, que ja estan posats en el tema, serà el uh -huh. primer país, aplicaran unes polítiques de, de drets de de, drets del que tu pots dir o no dir sí. diferents, no? d'un país o d'un altre. Ja és clarament tu saltar, oh, això és la censura, això no sé què, acabaran amb d'allò jo entenc la política de Twitter com una empresa privada que diu jo em vull establir en aquest país igual que fa Google no? a Google li diuen no, no, no, és que tu si vols eh, que fa el teu cercador no pots parlar d'aquest tema, d'aquest tema, d'aquest tema, tema i Google diu, bueno, ok, vale, jo vull estar aquí i ja està resta, mm -hmm. viviu aïllats la resta del món, la resta del món diu viviu aïllats vosaltres i ja s'ho jo tinc aquí el meu en Google la meva publicitat a, a la barra dreta per tant tinc uns clients per tant ja m'està bé i una mica el que vol fer Twitter és el mateix. Clar, després aquí és quan entra en joc si nosaltres, nosaltres des d'aquí, des, de, des de Catalunya, d'Espanya, ens veurem afectats, en principi. En principi. L'únic que pot passar és que algú d'allà no es llegeixi els nostres tuits. Però sí que és més perillós si comencem a, a plantejar temes com aquestes revolucions que han hagut, no?, la primavera d'Egipte i tot plegat. Uh -huh. Clar, si s'apliquen aquestes polítiques no, no podrà ser possible, o sigui, la gent no podrà comunicar des d'allà el que està passant. Aquell lloc que venen sempre de Twitter, l'alternativa als mitjans de comunicació, plegat, això no serà possible, però no sé si s'ha de com funcionarà. De moment, Tailàndia és el primer país que suposa i ja ho veurem. Què en penses? Caldrà veure com evolucionar. No ho sé, clar, també si penses allò fredament, tu igualment igual que no pots publicar un llibre sobre maltractament infantil, fer fent apologia o aquestes coses, però s'entén que tu no puguis fer un tuit sobre aquest tema. Però clar, fins ara internet és això, és el camp que pugui, ningú mana res, tu fas el que vols i tal... I hi ha plataformes que et tallen, no? Tu no pots anar a Youtube a segons, a segons què, no pots anar a Facebook a segons què i, i Twitter quedava com un reducte. Si sí. de sí, sí et podien bloquejar, segons algú no però tampoc acabava. No? I ara, en canvi, doncs sembla que ja començarà a haver-hi com una sèrie de patrons que diuen bueno, mira, si vas per aquí, visiles i et tornaris... Uh -huh. No? Bé, no sé. Ja veurem. Més o menys això, sí, sí. Aquest és el tema. Això està així. <coughs> I ja veurem què passa. Està molt bé. Um, què més tinc? Què més tinc? Ah, si vols parlem de Twitter, també. a Twitter? Sí, també. Ah, doncs sí, sí. No, no dic una altra cosa, de Twitter. Què hi ha més? Um, és que estan, estan ideant unes pàgines d'empresa. Aquestes uh -huh. pàgines d'empresa de Facebook. Uh, o sigui, el que estan intentant buscar és una mica de recursos econòmic perquè, evidentment, ningú està pagant res i la publicitat no acaben de... de aconseguir com inserir-la el que proposen són unes pàgines per a empreses o a cola Port, no sé què a un preu mòdic de 25.000 dòlars Ah, molt mòdic? No sé si des de Metropol podem fer-nos una pàgina oh, Home, tu tens 25.000 dòlars ara mateix per gastar? Uh, aquest és el preu, mi diuen uh, El que permetia la pàgina és, un, és una gestió diferent o sigui, tu publiques a nivell cronològic però la teva pàgina doncs podries tenir dalt un tuit destacat tens una gestió diferent de les mencions i dels favorits i, i de les coses que vols destacar mm -hmm. i de moment han dit aquest preu pa, ja no sé, ja ho sé com està el tema però... això és proposta de Twitter? sí, sí, això és proposta de Twitter jo tinc un nou productor I, i està així bueno, I solo apto a para ricos eh? solo apto para ricos sí, ets una empresa sí, però és una empresa gran? no, ah, mm -hmm. doncs jo sí, no si segués amb el teu compte cutre <laughs> i ves fent spam mira. no sé, en fi, això està sí. el tema de nhi do déu no sé, no sé on acabem. Jo crec que tornarem a les màquines a escriure. Hòstia, però, però és que Twitter és un gran ple de, de, de la nostra societat. Dramatica. Aquest sí que sí, em faria però, mal. Crec que però, però seri, ser també, també ho era mega-plowed. Ja, però, però, però Twitter és legal, no? En principi. Oh, no, ara és veu que no. Depèn del que digui, ja no és legal. Vint un dia però... a l'FB no, perquè hi va haver un gordo de la Virginia que va, va dir no sé què i tanquem Twitter. No, és que bé. En fi. Bueno, ja, veurem. ja veurem com acaba tot plegat perquè hi ha moltes incògnites obertes ara diuen que també a... hi havia un, una altra alternativa a Megablow també que, que volien funcionar de manera al·legal però atribuint la responsabilitat a cada usuari una mica com funciona el P2P com funciona el Victor, el i el cas en el seu moment no. Ja ho veurem com acaba tot plegat, perquè ja et dic que... Em veig molt amoïnat amb aquest tema, eh? Jo ja he passat de llarg i et aquí... No, jo, jo sí que estic amoïnat, perquè, clar, <ríe> hi ha sèries que no es poden veure aquí, que... Com les veiem? Doncs bueno, ens haurem de descarregar per alguna altra banda. Oh, però ja les veuràs algun lloc, vol dir que no es fan aquí. El oh, que triguen molt en arribar. Bueno, que el Catrà dia ja l'hemet la sexta de setmana que veu l'altra. Perquè no vull veure el Catrà. Jo tampoc. Vull veure Boss, per exemple. Què? Boss. Què és Boss? Ah, no, eh, això no ho demà... no fan. La sèrie de, de, de ja l'al Sí. ja Ya dic, és una una fricada meva, però no, no, no veure. Temen, dic, però vull dir, và, no, no, no, no, baixar sonrises i llagrimas, una pel·lícula de els 65. No podia. Bueno, no porque solo la tenen en el videoclub. Sí, també. O no no comprar a Amazon, el, problema, problemes que t'has de gastar els diners, el Aquí està, I dic, dic, no és que no et trobis, que tu has de gastar. Exacte, però per veure una pel·lícula que han fet 80.000 cops a TV3 per la tarda, no, i escolta. Sí, per donar-me sí, el perfume que fan perfume. setmana 6, setmana TV3 alternant sí, sí. amb el 8 TV hi ha, hi ha dies que la passen marxa enrere per semblar que és nova molt, el, el muntatge de, del productor sí, el sí. muntatge d'Albert Serra <laughs> en fi Sergi <laughs> Caller, ens veiem dimecres que ve parlant de més coses de la tecnologia i potser també de Megaplot i potser de cinema, que són els Gaudí ah, doncs sí. ah, és veritat els Gaudí, aquest diumenge és ja o no? Uh, sí, sembla que sí o dilluns, dilluns que ve Dilluns que ve, doncs, parlem de dimecres que ve. Molt bé. A pel·li, doncs, que vagi bona bé. Bon setmana. Adéu. Adéu. I de tot saltem cap a París, on ens esperen Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Ah, avui també ens véns a parlar d'una proposta que podem... Sí, se'ns passa pel cap això de viatjar, a més, Paner no crec que ho fem, però si se'ns passa pel cap de viatjar cap a la ciutat de les llums hi ha moltes propostes. En Xavier avui ens explica una altra que concretament ens centra en una exposició. Doncs sí, sí, és, és l'exposició de l'Expo Longa que es diu, que és l'exposició de, de llengües de, de París, una de llengües de parlar, eh? Uh -huh. oh, o no una altra. Uh -huh. I, I el que fan és, bueno, presenten una mica les llengües així més eh, d'Europa en general, també estrangeres, que, que per fer una mica per obrir el, el camp de visió a cap a altres cultures i, i de com, com afecten les llengües en cada país i, i en què es basa i quina identitat té cada llengua. Uh, aquesta exposició es farà de... Bueno, va començar... Comença avui, perdó. Comença avui, de fet, i acaba el, el dissabte 4 de febrer. Uh -huh. Llavors, um, tots aquests dies estarà obert de dos quarts d'onze del matí fins a dos de set de, de la tarda i uh, es vessarà, doncs això, a presentar doncs, les diferents lligues amb les seves... ...correspondents cultures. Val a dir, doncs, que el, en, aquesta, en aquesta exposició... ...també comptarà, evidentment, amb la presència de la llengua catalana... Mm -hmm. i, ...i aquesta llengua, la catalana, doncs... ...la nostra llengua va ser la, la convidada d'honor l'any 2010. Mm -hmm. O sigui, ara fa dues edicions. ...que, que va comptar amb, amb, amb el privilegi, diguéssim, de, de la llengua catalana... ...com a la llengua convidada i més important en aquesta exposició... ...i on es van fer doncs, diferents tallers d'aprenentatge d'explicar una mica què és el català, tot i que siguin francesos, perquè aquí a França, més aviat, diguéssim, aquí a París, el... sí que es coneix el català, etc., però... o sigui, el... que existeix la llengua catalana, però costa molt, perquè, eh, diguéssim, tenen la visió que després els Pirineus es parla només espanyol, i, i diguéssim, doncs, va, va ser doncs, un, un cop a, a favor, diguéssim, de, llen... per la llengua catalana en aquest país, al nostre veí francès, i, i va, va estar bé perquè, a més, molts els diferents governs, diguéssim, dels Balears, el Gué, alguns ajuntaments, tot Catalunya, etcètera, van fer un acord, doncs, per, amb, amb, per donar suport a aquesta a presentació del català en aquesta exposició del 2010, i a sobre, doncs, es, es feia, doncs, eh, es reivindicava, doncs, que és una llengua, la dutzena llengua més parlada d'Europa, cal recordar-ho, i que el parlen, doncs, uns 10 milions de persones. O sigui, és... Eh, abasteix una, un total de 10.000 persones de, de població entre Catalunya, països catalans, etc. O sigui que sigui, que, que va ser, diguéssim, un, un bon any a l'exposició en el sentit de, de la llengua catalana. Mm -hmm. Aquest any, però, la convidada d'honor, curiosament, és el francès. És mica graciós, tot plegat, perquè estem a França. Però, bueno, és, és el francès, la, la llengua convidada d'honor. I la proposen, doncs, com una llengua, doncs, de, de parlar endemà la volen doncs, potenciar més, fer-la conèixer per les altres cultures també, tot i que es faci aquí a París, i doncs, es faran diferent, diferents tallers, diferents exposicions i, i també conferències sobre el francès. En aquest cas, doncs, el, per exemple, doncs, per qui vulgui aprendre el francès, etc., va molt bé, perquè t'ensenyen doncs, quines faltes són, també, poden ser les més comunes en francès, quines... Faltes també doncs, amb l'èxit més, més de l'argot, més vulgar del carrer, que s'haurien de rectificar. I, i bueno, convidant també doncs, televisions, televisions de, de televi... Perdó, canals de televisió doncs, que també cobreixen l'exposició i, i bueno, doncs, fan ressò d'aquest esdeveniment i bé, són diferents exposicions i conferències que estan molt bé, com per exemple fan una caravanada dels dos mots diguéssim, que és com un joc de diferents paraules, amb mots també existeixen en francès aquesta paraula i hi posen diferents paraules les maneres que es poden interpretar les maneres que s'utilitzen, etc. Fins i tot obren blocs 2.0 perquè per la gent pugui estar informada i, i tot plegat. O sigui, pintar, pintar, és interessant, bàsicament, jo el, demà mateix, demà el dia 2, aniré a, a l'exposició uh, a veure què i, i a més doncs, a veure també com es tracta la, la llengua catalana aquest any en, en aquesta exposició de, del 2012, de l'Expo Longo. Uh, respon, recordo doncs, que l'exposició, per qui estigui interessada, tot casualment vingui a París a, a aquests dies, doncs es fa al Paris Expo, que està a la a Porta de Versalles. La Porta de Versalles no és que estigui al, al Castell, eh? sinó que és una parada de metro de la línia 12 i diguéssim, a la porta a la, a la població, diguéssim, veïna. I és al pavelló 4.4.1. és allà on es fa l'exposició de l'Expo Longa, doncs que, com cada any, doncs es presenta bastant interessant per intercanviar cultures i, i llengües, sobretot. Està mm molt -hmm. està molt bé. Està molt bé. Doncs bé, bueno, una, una proposta per anar a París, que per cert, no sé allà si esteu molt abrigats, però aquí està fent bastant de fred, eh? Aquí fa molt fred, sí? molt fred. El que no hi ha és neu, una cosa molt, molt estranya, perquè en, en tot l'hivern no ha nevat a París, només el, aquest diumenge passat van caure quatre flocs. No és pas massa de... habitual, no? L'habitual és que nevi a París. Sí, aviam, no, no, no es caracteritza per la neu, precisament París, però sí que la mitjana mínima són d'uns 15 dies de neu a l'any cada o sigui, i, i molts d'aquests dies que neva, doncs, neva fort perquè tenen les són pertorbacions que ataquen directament al nord de, de França i, i no tenen cap barrera com aquí, per exemple, els fronts de nord són tramuntana i poc més perquè tenim el Pirineu que ens obarra cada barrera va, de les precipitacions, doncs aquí no. Aquí quan neva, neva molts cops d'ori, que digues endavant ahorita. L'únic la setmana que ve o, o el diumenge fins i tot sí que està previst a eh alguna nevada pel vespre o així, inclús les previsions a mitjà i a donen molta, molt de neu, però queda molt lluny, de moment es pot quedar tot amb paper mullat, això. El que sí que tenim és molt de fred, i, i penseu que aquí, per exemple, el dijous i divendres es preveuen màximes, de, segons algunes webs, eh? però bueno, en general coincideixen bastant, màximes de 3-4 sota 0, i mínimes de 10-11 sota 0, a París-París, eh? a París mm -hmm. ciutat. O sigui, aquí tothom doncs, està parlant això d'això, doncs, l'onada sibariana que també afecta Catalunya i que aquí a París doncs, l estem, l estem començant a notar i, i molt perquè tenim avui mateix la màxima no passat de, de l'ús de zero. O sigui que fa molt de fred. Això sí, al sud de França, més a prop de Catalunya, diguéssim, doncs a Marsella mateix, doncs, encara estan colgats de neu a tota la, la Côte d'Axú, que es diu, la costa azzurra, diguéssim. La costa blaga. I... Com? Ah, sí, la costa blaga. Azurra és italià, eh? T'ho recordo, eh? Quan azzurra. tornis per aquí t'haurem de tornar a fer un curset de català. Ara que vas ai, a mirar ai, que és exposí... l'exposició és sí, sí. de les llengües, que et posi ha post una miqueta, eh, maco? Perquè... Sí, sí, que em posi una mica... La Costa Azurra, molt bé, molt sí, bé, sí, molt sí, bé. Com, com està tot tu que amb, amb Itàlia, aquí sempre, sempre que es parla d'aquella zona és la Costa Azur o, o la Costa Azur. No sé, mm. Perdó, eh? He tingut aquí un, un lapsus, un lapsus un sí, lingüístic sí. pels moments. Està bé, està La Costa Azurra, sí, sí. Allà sí que hi ha anevat molt i... i, i doncs a ha picat bastant fort la pertorbació, la pertorbació que ha anat arribant a Catalunya, no amb tanta força, segurament, però vaja, que, que França també està tremolant d'aquest fred rigorós, rigorós, una mica excepcional, diguéssim, eh, per tal com s'ha presentat de, de fort. De... Em... Diuen que fins a Catalunya mateix, tinc entès que des de l'any 85 no es no una onada tan, tan i tan freda, però vaja, que, que sí, sí. Que... Home, els, mapes El temps, et... els mapes del temps els del temps a partir d'aquesta nit fan espereir, eh? fan... Fan fan, fan, sí, por, sí, sí. fan por, realment fan por. Ja m'han ja dit que pot nevar, no?, a partir de demà o així. Sí, bueno, diuen que a per... llest, també, ah, aquesta hora diuen que ja podia començar a nevar, però bueno, de moment, quan que estem aquí tancats, no hem vist res. Caram, sí, sí. En fi. Sí, molt bé, doncs ja, ja m'informareu, ja. Sí, home, sí. Com, com, com avança el... Ah, tindrà d'això que jo arribi sense veure meu a París i aquí us hagi nevat. O sigui... Mira, doncs pot ser, pot, ser que, pot ser que acabi passant, eh? Perquè a tu et queda mig mes, no?, allà, més o menys. Ah, uh, sí. Aproximadament mig mes, tot i que gent, amics meus, bueno, gent que conec aquí de París doncs em diuen que, que, sí, que amb el fred que està fent, que en principi es veurà que, que abans de mig mes, de fred. però tampoc les tenen totes, eh? o sigui, sí, sí encara tindré mala sort en aquest sentit. Bueno, si de cas ja t'explicarem quan tornis que, com anat, o com a mínim et farem el part de la setmana que ve si que quedat ha algun floc per aquí. Sí, sí, aviam, aviam, per bueno. si de cas no t'has preparat tot. Això, això, molt bé. Doncs, Xavier Segura, parlem dimecres que ve. Vinga, bon suat a eh? Que vagi bé, adeu-siau. Adeu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que usem ofert Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura preparant-nos des del nostre Can Basé per afrontar el fred de què parlàvem a en Xavier fa moments. Potser demà hem de canviar el cotxe i la moto per uns esquís, però jo crec que ja vam quedar prou escarmentats ara fa un parell d'anys amb la neu que ens va caure aquell mes de març. La setmana passada ens amb el partit del Barça-Madrid de Copa, on els Blaugrana en van sortir victoriosos. Avui com a dir-se amb el València, amb Estalla, ciutat, que va veure com els de Guardiola aixecaven una Copa un any, mentre que l'any passat els que l'aixecaven eren uns altres que més tard la van acabar aixafant sota un autocar. Ja ho sabeu, en un parell d'horetes, nova dosi de futbol. Nosaltres us deixem amb The Revitals Project. Abrigueu-vos i que tingueu una molt bona nit. Day is so wonderful and suddenly time to breathe now when Radio Metropol, FMA,